فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنِ وَلَا تَبْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ جده دریو آیتونو فبارکی کمجی آیت نمبر ایک سوی کاون ایک سو او ایک سو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د تاج وحہی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت ته وګوري و غواوري نو ار او ار او وصیت چې په ریبند رسول الله صلی الله علیه وسلم مہر لګېدلې ده سی وصیت نو دا درې آیتونه دی اول دې آیتونه دا, دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت دی او بل روایت دی حضرت عباده بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل سوقترلې چې زما سره په دې درې آیتونو باندې بیعت وکي یعنی کړه کوادو کی چې په دې درې آیتونو عمل کوما او بیا د درې آیتونو ولولستل قل تعالوا اتلو ما حرم رب ما حرم ربكم عليكم تر دې او بیا وفرمایل چې په دې درې واره آیتونو باندې پروااله وکوه و فایو کرا نو دا غ اجر فالله باندې او چې د دې نس شي کم کو یعنی ینه پدې کې پڅوسه خبرو باندې عمل ونه کو او په دنیا کې د الله امانتو یعنی د عذاب په الله باندې د چاغدل عذاب ورکی ینه په دنیا کې ولا عذاب ورکی او یادا چې کده وفات کی ینه اخرت ته لار نو معاملې الله ته ده کایه خو ښی نو د دم واخذبو کی او که خوښ شي نو د بمعاف کی د دیو جنا د دی درو آیاتونو چې کم احکام دي مختصر مختصرا اشاری دي پکې یو خبره بل خبره ان مختصر خبرې د ګډېره جامع خبرې دي فرمای قل راشي قل اوایا ورتا تعالوا راشي اثل ما حرم ربكم عليكم تقول ولم يذ فتا سبانه اغسنه چې بیان کم تاسو ته تا اغسه چې الله حرام کړی دی پتاسو تاسو رب پتا سبانه حرام کړی دی اغسدی نمبر 1 الله تشركوا به شيئا چې د دې الله سره هیڅ څوک شریک مګر زوي بندگی سره پوسره د الله او کوي او بل څوک مشرک کوي د بلچا حکم مشرک وې د بلچا قانون د د قانون سره مشرک وې قانونم صرف د الله اومنې بندګي ټوله خاص د الله کې د پارا کوي چې پاري کې د بلچا هیڅ شراکت نې او د وې مخبره و بلوالدین احسان او د مور پلار سره خصلو کوي درې مخبره ولا تقتلوا أولادكم من إملاق او تاسم موجن اخفل أولاد دل وقت دا وجنا نحن نرزقكم وإياهم من تاسو رزق دركوا واغيتم من رزق وركوا يعني دا رزق زمدارز ماذا سلورم ولا تقرب الفواحش من ما ظهر منها وما بطن أو من ازدیکي تاسف فواحشتا تبيح قرونه لك زنا او دتي پشت نور تبيح اعمال ما ظهر منها وما بطن اغا قرونه ان افواحش شخ كاروي او كپټوي او بل سنظم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او موج نه تاسو هغه نفس چې الله حرام کړی دی مګر په حق یان چې یا خو قتل کړي نو د قصاص په وجه یی د نکاح نپس زنا کړي یا مرتد شوي او یا چکم دره زن او در ډا ک مارو حکم راغلي دی ذالکم ووصاکم به دا خبري الله تاکي دی حکم پی تاسو ته تا پدی باندې لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نکار واخلئ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَدَا شْفَقَمَ خَبَرَدَا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ او من ازده كي غيتاس مال دا يتمت إلا بالتي هي أحسن مگر فأغا طريقك آغا بيهترين طريقي طريقين مراد چه دا يتم دا پارا بيهترين طريقين حتى يبلغ أشده ترده چه دا يتم ورسيگ بلوغتا سن رشدتا واوفو الكيل والمیزان ومحکم او پورکی پیمانا والمیزان او طول بالقسف پا انصاب بانی لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کومنگا هچاتم مگر متابق بطاقت داغ و اذا قلتم فعدلو او بل تاسو چې کله خبري کوي نو عدل کوي د انصاف خبري کوي ان رشتیا وای ولو کان ذا قربا اگر کدا تاسو چې د چا خلاف خبري کوئ نا غیر رشت، رشتداري و بعهد الله اوفو او بل بلدا الله اوذوبن پرواله وکي ان کمی وعده چې تاسو د یو برس رکړی دی غوم او کمی وعده چې تاسو د الله سره کړی دی پدې ټول باندې پرواله وکي زالیکم و سواکم به د دې خبرو دا تاکید حکم الله در پیتا ستا لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصيحت واخلئ و ان هاذا صراط مستقیما یا اوله خبره چې دا کتاب او دا هدایت د کوم چې تاسو تمون تا وسېت کړئ د صراط وی مستقیما لارا دا زمالاره د نېغه دا زمالاره نېغه سورت مستقیم دارې فتبعوه نو تاسو د دې څابهداري وکي ولا ست تبع او تاسو مزای مور پسې کیږي په نور لارو باندې اغه لار چې د دینه علاوه دي دی نو هر څنګ چې دي او چې د دې سیده لار نه علاوه نو دا ټول د شیطان لار دي فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ نَتَاسَب جودا کې د غلاري د لاري د الله نه د دین د الله نه ذالکوم دا, دا خبرې کوم چې ذکر شوی و وسواکم به الله تاکي دی حکم کوي تاسو ته دی لعلکم تتقون د دې پر تاسو بچي د ګناهوننا موسل کتاب بیا ور کړو موسا ته کتاب تماما ده فار د ته کومل نعمت یاللي پوره کوون کې د نعمت علل ذی فاگر جابنی احسنا فاگر جاباره فار احسنا د ډیر په خطرې قبانی دا قائم کو په خطرې په پی دی عمل کو وتفسیلا لکل شی او دا بیان دی د هر شی او هدن او هدایت او رحمت نو رحمت دلعلهم دید لپاره دی بلې قائر بهم يؤمنون بملاقات ربني يقين اوكي وهذا كتاب انزلناه مبارك او دا کتاب به چرالي گله دې مونږه مبارک دي وتتبعوه د تابه داريو کوي وتتقوا دا الذنب بچکی د نافرماني د الله نه لعلكم ترحمون دید لپاره چې تاسو باندې رحم ان تقولو دا د دید لپاره د توې چې چرته دا, دا و نوای انما انزل الكتاب على طائفتين یعنی پتا څوند دا کتاب د دې لپاره اوله ګ چې چرته دا وناوي چې کتابونه نازل شيو په دوو ډلو باندې یا په دې يهود باندې یا په نصارا باندې من قبل زموږ نه مخکې و ان كن عن دراستهم لغافلين او یقینا دا ان مخفف من المستقبل انه فاسلقي او یقینا مو د الوسطو داغه نه غافل او بي خبره او تقولوا يا دوائي بيا لو أننا أنزل علينا الكتاب كترطة فمغباني كتابنا ذكرى شوئوه لكنا أهدا منهم نمغباد دون الزياد فهداية فقد جاءكم بينات من ربكم نيقنا راغي تاسطا تا حجت استاسطا ربط ربنا دليل وهدن وهداية ورحمت فمن أظلم ممن كذب بآيات الله نو سوک د دې لوی ظالم د هغه چانه چې دروغ جن وګړي آیتونه د الله پاک والسدف عنها او دا غینه مخو ګرځي سنج ذلذین یسدفون عن آیاتنا زرد چې بدله ورک مونږه کسان او چې مخ اړی زمون د آیاتونو نہ سو العذاب د سخت عذاب بما کانوا یسدفون په سبب د دې چې دیو د دې مخ اړو حالینذورون آیا دیوین انتظار نکی دیو الا ان تأتی همو الملائکتو مگر دا چی راشی دیو تا پرشتی او یا اتی یا راشی ربستا یعنی عذاب دا غویا قیامت راولی او یا بعض آیات ربکا او یا راشي بعض نخی دا ربستا یعنی چی دلالت کیف قیامت بنی یوم یا بعض آیات ربکا په دغه ورځستا د رب بعضې ناخکاره شي لا ينفع نفسا نفس ایمانوها نف به نووررکې هچ تداغ ایمان لم تک امانت من قبلو چې د دی نه مخکې ایمان نه را وړی اوس به ایمان پیدا نه کوئ او کسبت ایمان خره یا دا چې ایمانې را وړو خو تروسپورې ن کې نو کړي. دی ایمان مطابق عملي نه کړي نو, نو اوس بورت نیکی څخه फायदा نور کوي کول وایا انتظروا انتظار کوي ان منتظرون مقمون یقینا انتظار کوون ان کیو یعنی تاسو انتظار کوي د دغه زنو او مونږه انتظار کوون ان کیو تاسو د عذاب ان الذين فرقوا دينهم يقنن غ خلق چخپل دني چوکليټو کړي کړي دي وکانو شيعا او وديو ډلې ډلې لست منهم فی شی نئی صد دیو نه په هیڅ شي کې ینه د دیو سراي ستا هیڅ څه وسته انما امرهم ال الله یقینا معاملات دی حواله الله ته ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا خبر کې دیو په غسبه نه جديو کول من جاء بالحسنه هغه چا چې راوړل لېو نیکی فل هو عشر امثالها ددې لپاره لستند د نیکو بیا تکړشي اومن جا اب صیت یو چا چې راړه لگوونه نو به دلب به نهور کول کېږي مګ پهشان داغې وگو ی وږو لایو ظلممون نو د دو سره به زیاتې نه کېږي ینی ش به د دو دنیکوونه کمیږ نه او ورته ووا انې هدنې ما ته دایت کړی دے زما رب اله سرات مستقيیم په طررب دلارې نغې دین چا غدين دی د قی مستقیم جی ملت ابراهيم جي ملت د ابراهيم عليه السلام د حنيفن جاغه 100 وما كان من المشركين او نوغه د مشرکانو نه قول وایا ان صلاتي يقينا زم عبادات زم منز و نسكي زم قرباني د صلات نه مراد منز د مراد ته نه بدني ټول عبادت دي و نسكي زم قرباني مراد بنا ټول مالی عبادت دی یعنی زما بده نی عبادت ټول زما مالی عبادت ټول ومحيا او زما ژوند وممات يا زما مرغ لله رب العالمین ټول دا الله د پاره دی ټول مخلوقات رب دې لا شريك له نشتر دا غسر هي څوک و بذالکه اومررتوم په دغپ ما تهکم شويدي چې داغ سرهک شیککو نګرزوم نه اوولو المسلين او ز ټولونه اول مسلمانېمه ددي او مت نه پهلو ورته اووا اغير الله ابغي ربا آیا بل رب آیا زدان الله نېوا بل چاته رب ومه بل رب لټوم وه رب كل شي او حال دا الله رب د هر س شيدي وله سسی به كلو او نکی حس یو نفس سگنا ایلا علیہا مگر ویبا بوج دا غیب پد باندی ولا تزروازی رتوم وزر اخرى او نبشی بارولی یو بار, بار ان یو نفس بار انکی بوج دا بلچا سم الى ربکم مرجعکم بیاستاس رب ترب تستاسوا پسید ویونبیعکم نخبر بکتاس بما کنتم فیه تخت لپون ویونبیعکم نخبر بکتاس بما کنتم فیه تخت فارغ سبانی چې تاسو په اړه اختلاف کو او هغه دی یود الله غذات جعلکم خلاائف الارض چې تاسو ګرزولي خلیفګان د زمکی یعنی خلیفګان یو کزینو دغه قائم مقام بل راشي بیا غزینو پهغه پسې بل راشي او رفع بعضکم فوق بعض ان درجات او تاسو کې په یو بل باندې درجی چتی چته کړی دی مال کې په عزت کې په رزق کې لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ديده پر چو آزمای تاسو پغه سو کې د درکړې تاسو ته تا داسو کې ډېر مالدار پیدا کړي سوک لګو سو غریب دي دا مالدار پر خپل مالداری بنیاز مأي او غریب پر خپل غریبۍ کې آزمأي ان ربک سریح العقاب یقینا ستاره رب تیز جلد عذاب وركون کې له وانه لغفور الرحیم او یقیناً دا الله بخوند کې او مهربان دی سورتل اعراف متی سورت د ترتیب د تلاوت سره ووم نمبر دی او په ترتیب د نظور سره یو کم سلوي ختم نمبر دی د سوره اسواد نفس نازل شوي دی د دې سورت مرکزی مضمون هغه دعوت د رسالت دے ام پا دے دی هم دی کې بشمره مزامین رایو شوې دي اوم د دې بیان کې د دې ټول یو ربته د دې ټول صورت او داسې ربته مربوط دي جداول نشورو شوې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا تسلیرا د دې سره سره قریشو ته تنبیه ده او نور مزامین یو څو مختصر حصے د دې او داغي ټول تفصیل په دې صورت کې فرمای بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الله علیم د په مراد د دې حروف آیت نمبر 1 نواله تر د آیت نمبر 9 پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړه شویده فرمای الله کتابن یعنی دا کتاب د انزل الیک جنازل کړه شویده تاسو تا فلایکن فی صدرک حرج نو ندو استعفاسي ناكي نستعفر لكي حرج ستنگي منه دا دينا لتنظر بهي دي دفارة چهوية رأي تبدیباً دا منكرين وذكرال المؤمنين او دايا الدهاني دا, دا نسيحت دي دفارة المؤمنانو اتبعوا يعني دو تا اوايا چه تابداريو كي ما داغس انزل إليكم من ربكم چه نازل کرشوية رتاسو تستاسو دا رب دا طرفنا ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابعدار مکو د دینه سیوا د دینه سیوا اولیاء ا د نور سرپرستانو یعنی اغه اولیاء او سرپرستان چې د الله د شرک حکم کیتا سوته قلیل ما تذکرون ډیر لګ نصيحت قبل ویتا سو وکم او ډیر د کلونا یعنی ډیر د کلووالاونا اهلک ها چمن حالات کړي دا غوې نه اراده م کړی دا غوې د حالات فجاءه باسن بیاتن نو راغله وږي تزمو عذاب د شپې او هم قائلون یا دو راز خیرولک ولا یا غو د شپېو دو یا دو راز په خیرولک مشغولو چې عذاب پر راغه فما کان دعواهم نو نو بلنو پکار دا غوی از جا اس جاءهم باسننا کله چراغ اجازه واغوي ته زمو حزاب الا ان قالوا ما جردا چاغوي ويلو ان كنا ظالمين يقينهم من جزالما فلنسالن الذين ارسل اليهم نو ضرور به تاسو کو مدار قصار نه چا ديو ته لګل شيو ولنسالن نرم ولنسالن المرسلين انهم به تاسو کو ضرور دا هغه قصار نه چی او تپوس بوکو ضرور د پیغمبرانو نه هم د ځوانو نه په تپوس کو چاوی رسولی, رسولی او نو رسولی او د نورو نه په تپوس کوج منلی او ک نو منلی ولنا قصنا علیہم بعلم ولنا قصنا علیہم نو احوال بوور ومنقدیوتا اذا دیو مخته بعلم د خپل علمنا لا فرمای دما زما په علم کې هر سدی و ما غائبین او مونږه صغا نو او ان زغا ابن او ما ز سپټر چرتا چې دورا هر څه کول او ما نه لید ول وزن یوم اذن الحق او وزندار درب په دغه ورځ صرف حق وی ول وزن یوم اذن الحق وزن او وزن به صرف د حق په دغه ورځ د دینه معلومیږي حق به تل او د قیامت ورځ چې کوم طول دی نو د دې ټول تباركی خلق په شک کې چیردا د ټول وسنګ کیږي ځکه اعمال خو سه هيسي شنه د دا وته للی شي اگر چې دن سبا دا سوال ختم شو وي او دا ریویو جوړه ده دن سبا ورځ زونه تل لکیږي چې داغه ټول مخکره سره معقول نو په عقل کې نرسلو چې لا دمت تل لکیږي نن سبا هوا تل لکیږي تاسو راګاړي په ټایرونو کې چې کله هوا اچوي نو تلین دا پیشتو بد پیشتو پینتیستا و دا 40 پکړه دا وځنو تلل له ژوند شو او کی گی دا چې شایانم تلل کېږي چې د سره داغي د هوا خو بیام د هوا یو سپوقړې دا یا بوجې دا یا ټایر دې چې دی کې خکاری د کمپیوټر کې د نقل کل اوای چې د دې کیپاسټي دومره دا او د دې دومره دا پدې کې دومره دا اوس ډښویرې دومره بایټس پکې فری دی دومره پکې فری نه دا دا ټولرز چې ته وګورې دا شي چرته دی او کله کله واچ بس میموري پول شوی ده او نور پکې څه شنه راځي او دا دی کپاسټي دومره نه ده د دې ګره ہیوی پروګرام دې داتې نقض شي قبل ولې ان دا کسرته نو ګورې ته یې بس کوو غوړي پدې کې در نه څه شي چې دا ډښویرې ان یصپته چاته نه لګي دا ورو کې یو پلاستیک یو پلاستیک لګېدلای او هغه چې د دې میموري دومره ده او د دې دومره ده دا یو معمول یو یو پامپر کې ښکاری نه راوونی سیډي جوړ د تاسوي په دې کې دنه دومره لوی ذخیرې د دومره لوی ذخیره چې سړی هرانس شي په زرګونو کتابونو د احادیث او د تفسیر باندې کې پراسي او هغه لوی کوششونه او مهنتونه چې دو مكتبو کې خلق کول چه ده یو حدیث بباره که ده حدیث رو باسی په کم زیکی ده نو په مشکل بی دمرزینو کې پیدا کده شو چه کم باغته و ضرورتو اوس سواغی ته ده حدیث یو لفظ ورواچ ورطایب که او بس آغا ته او آیت دارا پیدا کبی گور راتا ده آغا سرد شروع که او دا زرگود کتابونه په یو منټ یا یو نیم منٹ که اگوری او ټول در ته اولو لسپ در که ده ده والا او د دیر ټولو وډاوس دا د دا دک د او دا تش د یو دا نیم خالی دي معلومیږي چې د دین علاوه هم څه یان شته د حسي غیر حسي زونه چا غتل لګي خدا خدا انسان علم ده تا الله علم چا ودا ټولرس ټولو دې لپاره مون نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم قبر خودلی چې وزن حق ده وزن بقې یو خدا در قیامت غورز پداٹ کول اعمال الله پچھتن کی بدل کی جسم نہ او د جسمونه نہ بہت للی شي او ظاهره خبر د کم شي چې جسمی د پاغې کې څنګه چې سورې بقرہ او سورې علیمران بار کې فرمای د دروازه لولې چې د قیامت غورز پداس وړه را روان دي د صاحبان په شان دي خپل مستون کې بسر والی امده شن وېد د مرگ نه پز په قبر کې پدې دی دی مومن تا جاج جا قران لستلی قران چادر لستلی شپیو او سنگ براشي پر یو تاسو شکتل کی جو خوب جوان په شکل کې په دمه خطرشی تاسو ډېر ورته من انتر دتاسو کی نو دې ورته ملګره جوان دا خیسه تو جوان ورته ګویاشي انا القران الذي اسهرت ليلك واتمنت نهارك زاغه قران ما چې ما ستاش پرون کړیو ما ستاش پرون کړیو یعنی تاپ په ما وز ما د وسطو په وجه پرون کړیو زاغه قران ما او ستاورز به د اطمینان نه دک ورزګرزو ام د شپېد رونه اوله پوجا استاورز میډيره دیت مینان ګرځولې وا خوشپدې بیقرار وا شپدې رونکړې وا زغه قرانې من یو جسم جوړ شوې دې یو نو ځوانتي جوړ شوې دې نو سوق جیغړی چې د مرگ نفس پر قبر کې امداسي خيست نو جوان د ملګری پشان راشي او خوشخبریه را ترې کی زغه قرانې ما چاسته شپې رونکړې وا نو هغه بیا د قران نه پن نیمه کې نه تختي د دې زین شپرون کې کډولست به جيشي کلا و به جيشي او زموږ وقفه وشو نه نیمه نه کم یا ز نیمه برابر یو تعداد به دې زنا سترې شو لاړ شي قران به زن سترې کوي او شپوت رونکي زندګی چې لاښم دروږي د شپورون کې او نورم اول ولې چې د قیامت پوره زو داغي د مخ کې د قبر په دې در درته بهترین او ښایسته ځوان په شکل کې یو ملګری راشي او در وي ثبته نخ په کېږي ا ماجستاش پیرونه ولي او ستو ورځې مېم دغه شان مصروف ساتلې وي اوس به زستا بلګرتیه کوم الله دې قران زموږ په دنیا کې ملګری کې او په آخرت کې دې الله زمون ملګری کې ام دغه شان یو بل د قبر په اړه کې یو بل کبر راضی روایت دی چیو خیسته ځوان براشی او ډیر خیسته شکل والے به نو دی په تصوکه تصوکې نو ورته زستا غا عمل صالح ما نیک عمل مستا دنیا کې تاکړو موس بزستا ملګره ما نو تبران اوس نه وا ذکرږي دینه معلوميږي چې دا اعمال چې څومره دي دی د دی دینه اجسام به جوړ شو بیا به تر لکیږي چا ځام ویلې دي چې کتاب د اعمالو بتل ل کېږي کتاب د اعمالو او چا په کدام ویلږي چې دا صاحب د اعمالو دا ن کمل کوونکې مومن بتل ل کېږي او دا کید چې دا ټولی کله د اعمالو نه جسم جوړيږ غ ب ل کېږي کله د اعمالو کتاب بتل لکیېږي کله د دا صاحب عمل په خپلهتل ل کېږي او خبره په کسی دا ده چکمه د دې آیت ترجمه مې کړيده والوزنو یوم اذن الحق وزن په دغه ورځ حق دی یعنی وزن بم د حق دی بل څه به وزن ني نو د چا تل چې در نشو مطلب دا رته حق ورسره دی نو وزن حق دی او حق وزن دی دا ورسونه دوانه بالکل لازم ملزوم دي چې کم ځای کې حق دی نو وزن شته دی او کوم ځای کې وزن شته وزن هم د حق دی نو وزندار به صرف نو د چاتله چې در شو نوم د کامیاب شو او د چاتله چې سپکشو نو دغ ناکام شو پهمن سپلت موازیدووه، فؤلائک هم المفلحون ندقخ لخ کامیاب دی و من خبط موازینو او د چاتل چسپک شفؤلائک اللذین خسروا انفسهم ندغ خلک دی چتاوان کی چولی د خپل زانو نبی ماکان بیاات نه یزلمون په سبب د دي چې د زمون په آیتونو باندې ظلم کو آیت نمبر 10 نو نمبر 25 ثم مکی قریشو تا تنبیه ده ولته فرمای ولقد مکنناکوم فی الارض یقینا زیدر کړه ته بزمکه کی و او گرذولی مونږ تاسو د فارفی معائش فیها فدزمکهک معائش سامان د عیش قلیلا ما تشکرون دیر له شکر کوي تاسو ولقد خلقناکم یقینا پیدا کړی تاسو ثم صورناکم او بیا مون شکلو نا جوڑ کری لستاسو، این مون تاسو پیدا کری لستاسو پلار آدم، بیا مستاسو شکلو نا جوڑ کرل، سو مقلنا للملائکتی، بیا مون گوویل پرشتو تا، اس جدو لی آدم، سجدو کئی آدم تفص جدو ناوی سجدو کڑا الا ابلیس، مگر ابلیس ونکڑ لم یکم من الساجدین، اغل سجدی کونکو نا نشو، این سجدی ونکڑا ل، قال اول ورت الله پاک ما منعك تسجي منكڑے الله تسجد جتا سجدو نکڑے از امرت کلچ ما تا سحکم کو قال ذو ال انا خير منه زردین غورایما یعنی ابلیس و زردین غورایما خلقتنی من نار تاز پیدا کړم د وڑنه و خلقتو من طین او دې دې پیدا کړې د خټینه او د وڑ خاصیت دار کېغه برزی او د خاوري خاصیت دار چې په فخ کته نو زما قوم د زرډېرو چد دي نو په دنیا کې وروم باندې قوم پرستی شیطان کړی ده په خپل قوم باندې فخر کړو ویزلور نه پیدايم او دغه د خاوري نه پیدا دي زما قوم دده نه بهتر ده دی او چې زدت سجده نه کومه قالو ال الله پاک فحبت نکش من هذا دي جنت نا اسمانونو نه فما يكون لك نو نشتره تاسو صح انت تکبر پیها چه تتکبرو که پدیو که فخرج نوزا انکا من الساغرین تبایی زهیل ساغر اغا چا تولکی کی چا غا رازیوی پا خپل زلت بنی نو ندوی الانزرنی الى یوم یبعثون محلت راکمات تر قیامت دو رزی پوری تر آغی و رزی پوری چه خلق برا پاسی قال اوی الورت اللہ پاک انکا من المنزرین تبایی دا محلت ورکڑیشون این محلت میں درکو خوب بل ذکر راځي چې الایوم الوقت المعلوم در وخ وخ معلوم در تر وخت هغه ورځې چې وخت معلوم دی یعنی کله چې دا ټول دنیا ختميږي نو تبه ختميږي دې چې دا وایي الایوم یوبعسون در هغه پر مهلت راک چې داخنك به بیا راپاسی خبيس غختل چې زمر نشما ام تر هغه وخت پر محلت میلاو شنو الله ورته وینا الایوم الوقت المعلوم یوم معلوم وخت دی چه تول مڑکی گی تبا مڑکی گی قالا فا بما اغویتنی او ویلدی ابلیس پس سباب دا آغا چاچ زدی آغا زدی محروم کرلم زدی گمراہ کرلم لأقعودن لهم اند چاپ وجد زدی محروم کرلم ام دت د نم دت پتاک کے اوپا گات کی بناستی ما سرات و کل مستقیم ستاپ نیغ غلار کې داغی نبی عڑو ما ملعات ینهم بیا بزرازم دیوتا من بین ایدیهم ده خیط رپنا او ده شاہ ده مخنا من بين ایدیهم ده مخنا او ده شاده ده ترپنا ده خیط رپنا او ده